«Мовчиш, і я помовчу. Щось переливаєш, перебовтуєш, і я переливатиму, перебовтуватиму. Завдяки такому опертому наслідуванню зумів я з гріхом пополам все ж випити чашку чаю, хоч і без цукру. З'їв коржика, який чомусь виявився солоний, такий твердий, ніби його мали гризти собаки. Полискав в якоїсь гидоти, що нагадувала нашу рідну коломазь для возів – на тому і кінець в раннішньому британському Чаєві, на якому я опинився завдяки своєму несподіваному дипломатичному статусу члена Союзницької комісії по вилученню радянських громадян з польських таборів для переміщених осіб в англійській зоні окупації Німеччини. Після церемонії подякувавши Робінсону, я сказав, що, на жаль, у нас немає такого звичаю розпивати чаї між сніданком та обідом. Але обідати ми намагаємося щодня, отож я маю честь запросити його і все, шановне товариство, на завтра до себе на обід. Робінсон подякував, і ми поїхали до Мюльгайму, де вже сподівався, я візьмемося до роботи по-справжньому. Пан табірний комендант стелився перед Робінсоном і перед своїм паном капітаном Спринчаком. Стелився, як казав Шевченко, ходив ходорком перед ними. Картотека вже ждала нас посеред безмежного столу, а з обох боків однеї стелилися різнобарні карти, карти польські і англійські. Не якісь там учнівські в масштабі, не кожний сантиметр держава, а польові десятикілометровки, де зазначено не те, що населені пункти і окремі будівлі, а кожне дерево, ямку і скіпець. В мене, крім надісланої з Берліна листівки з гімном Радянського Союзу на слова Михалкова і Ель Ригістана, ніяких друкованих матеріалів не водилося, інакше, б, бо всі... Козурі на нашої дорогої держави ничей не спатимуть зі переляку, що ті матеріали потраплять до рук ворога, а ворог, відомо всім, не спить, не дрімає і не куняє. Коли чогось не маєш, то ти від нього цілком незалежний. Саме таку незалежність відчув я при погляді на ті дбайливо розстелені по столу карти, навіть спробував відсунути їх, отрутити, одним словом, зневажити і змаловажити. «То як дозволити мені приступити?» Для годиця сказав я і зробив рух, щоб підсунути до себе єщички з картками. Але Робінсон, нічим не зраджуючи свого британського спокою, попросив моєї уваги і моєї участі для розроблення детальної процедури всіх подальших дій. Це здивувало мене і навіть розмішило. «Процедура найпростіша», зазначив я. «Як ми і домовилися, я приглядаю картки, виписую з них прізвища. СЕР!» «Величаючи мене, а жон як?» – холодно промовив Робінсон. «Ви глибоко помиляєтесь, заявляючи, ніби ми домовились. Ні ви, ні я не маємо права переглядати ці картки». «Не маємо права? Але чому?» – хотів би я знати. «Тому що на цих картках громадяни Польської Республіки, і всі права тут має виключно містер-капітан Спринчак». Пан капітан на знак згоди приклав два пальці до білого орла на конфедерації і вдоволено настовбурчив житні вуса. Я сидів ні в сих, ні в тих. Муркнув був до Попова, мовляв, підтримай хоч ти, змобілізувавши своє канадсько-англійське минуле, але той тільки пересмикнув товстою щокою, натякаючи, що кожне наше слово поглинають хрещуваті вуха доктора Томберга. Саме тому, доскочу понасолоджувавшись моєю знетямленістю, поважно мовив Робінсон, пропонується такий порядок. Містер капітан Спринчак переглядає картки, роблячи це з відповідною важністю і відповідальністю. Коли знаходить в якійсь з карток дані про особу, що може трактуватися як належна до радянського громадянства, то показує ту картку представникові британської військової адміністрації, а в даному випадку мені. І після нашої спільної консультації з капітаном Спринчаком ми зможемо передати означену картку представникові радянського командування, тобто містеру капітанові Смєну. Я ще тоді не знав англійської натої тонкощів, Отож, не міг ввідати, що зануда по-англійськи, тобто вбивця радості, але що Робінсон вбивця всього живого на світі, це збагнув і без знання мови. Найнестерпніше ж, не заперечиш, не грюкнеш кулаком по столу, не встанеш, та плюнеш. Сиди, слухай, кивай головою, як колгоспник од мух, і згоджуйся на все, інакше не виконаєш наказу.